Doina aripei de foc. Doamne, când îți vom cânta, doinele cu cetera, să torni mir din mila ta, să faci din noi țara ta. Doamne, când cu sânge sus pe-o cruce dușmanii ne boteza, să sfințeștea noastră vie și să iei tu roada ta. Doamne, când cu ură și pentru tine ne tăia, tu să știi că doina noastră nu mai ție -ți vom cânta. Doamne, când te vom căta și cu doina ne-om ruga să ne așez la dreapta ta și ca îngerii vom sta. Doamne, când cu lacrimi te om spăla, cum Maria o făcea. Să ne dai iertarea ta și un veșmânt din raza ta. Doamne, când te-om lăuda, să ne dai mireasma ta și cu arbi ca de foc să ne urci în preajma ta. Doamne, când cu glasuri tremurate dorul nostru vom cânta, tu să faci din brazi vioara care spune doina ta. Doamne, când cu zâne de argint toată țara s ombrăca, Tu să știi că neamul nostru, ca pe un domn, te-o aștepta. Doamne, când rubinul palmei tale de păcat ne curăța, noi vom fi un cor de îngeri care în slujba ta va sta. Doamne, când cu albi ca de foc tu la cer ne vei lua, dorul nostru, smirna slavei, în jertfelnic, va turna. LACRIMA DE smirna, Doamne, o doină ca o lacrimă de smirna, ne-o spun ai Tăi îngeri, când ne pun peste suflet un strai de lumină, ca să ne înalțe în bolta senină.